Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за те, що ви підтримуєте цей та інші україномовні канали. Дякую за кожну вашу підписку та вподобайку, за кожен коментар, поширення і, звичайно ж, за кожен ваш донат. Української має бути більше. Роберт Блох Потяг до пекла Коли Мартін був маленьким, його тато служив на залізниці. Тато нікуди не їздив. Він ходив і оглядав колії північно-західної залізниці. Він дуже пишався своєю роботою, і щовечора, нацмулившись віски, горланив стару пісню про потяг до пекла. Марті погано пам'ятав слова, але не міг забути, як тато вигукував їх. Одного разу тато припустився помилки. Він напився не ввечері, як зазвичай, а вдень. Його розчавило між буферами вагона цистерни і платформи з піском. Мартіна здивувало, що члени залізничного братства не співали пісню про потяг до пекла на похороні тата. Надалі обставини життя складалися для Мартіна не вельми вдало, але чомусь завжди йому пригадувалася татова пісня. Коли мама раптом взяла і втекла із комівояшером із кіокума, тато, певно, перевернувся у труні, дізнавшись, що вона таке вчверила, та ще й з пасажиром. Марті потрапив до притулку, і там... Він щовечора тихенько наспівував цю пісню. Пізніше, коли Мартін втік і сам, він уночі де-небудь у лісі, почекавши, доки інші волоцюги, з якими він совався, заснуть, ледь чутно насвистував той мотив. Мартін пробув волоцюгою років п'ять, а тоді зрозумів, що із цього мало толку. Зазвичай він брався за багато справ. Намагався збирати фрукти в Орегоні, мив посуд у зобожілій монтанській харчівні, викрадав ковпаки з автомобільних коліс у Денвері і шини в Оклахома-Сіті. Але промучившись півроку у кабальній бригаді в штаті Алабама, він дійшов висновку «Поневіряння світом не обіцяє йому нічого хорошого». Тоді він зробив спробу влаштуватися на залізницю, як тато. Але йому сказали, що нині погані часи, і нових людей на залізницю не беруть. Однак Мартіна все ж таки тягнуло до залізниць. Блукаючи, він завжди подорожував у потягах. Він вважав за краще тулитися у товарному потязі, який прямував на північ, коли і без того мороз, аніж піднімати руку на шосе і сподіватися, що тебе підвезуть у розкішному кадилаку до Флориди. Коли йому траплялося роздобути десь пляшку венця, він сідав у затишній теплій каналізаційній трубі і думав про ті дні, які давно минули. І водночас доволі часто муркотів під носа пісню про потяг до пекла. У цьому потязі їхали п'яниці й розпусники, шулери й шахраї, гульвіси, бабії і всіляка інша весела братія. Непогано було би покататися у такій чудовій компанії. Але ось думати про те, що станеться, коли потяг нарешті доїде до потайвічного підземного вокзалу, Мартін не любив. Він не збирався цілу вічність варитися у пеклі в котлах, де його не зможе захистити навіть профспілка. А все-таки, думав він, все-таки поїздка на такому потязі була би непоганою. От тільки, а чи ходить він дійсно такий потяг до пекла? На жаль, він це розумів Швидше за все такого потяга немає. Принаймні, так думав Мартін, доки одного разу пізно ввечері не вийшов із вузлової станції Епплтон і не покрокував шпалами на південь. Ніч була холодна і темна, як і годиться в листопадовій ночі в долині ріки Фокс. Марті хотів пробратися на зиму у Новий Орлеан або навіть у тепліший Техас. Втім, ця думка чомусь не дуже приваблювала його. Хоча він і чув, що в Техасі на багатьох машинах ковпачки зі справжнього золота. Хоча ні. Ні, чорт забирай. Він не створений для дрібних крадіжок. Вони гірші за смертний гріх. Адже вони малоприбуткові. Мало того, що ти служиш, викрадаючи дияволу, як кажуть священники. Ти отримуєш за свій ризик і працю жалюгідні копійки. А можливо, думав Мартін, можливо краще дозволити армії спасіння наставити себе на шлях істини. Марті йшов і наспівував татову пісню та чекав, доки його наздожене товарний, котрий скоро мав вийти зі станції. Все, що слід було зробити, це вскочити в нього, Більше не лишалося нічого. Але товарний не з'явився. Першим виявився потяг, що йшов у зворотньому напрямку. Він із ревінням наближався до Мартіна з півдня. Хлопець почав вдивлятися вдалечінь. Втім, очі у нього бачили не так добре, як чули вуха. Тому поки що до нього долітало тільки ревіння гудка – так чи інак, а це все ж таки був потяг. Мартін чув, як здригалася земля і як співала сталь в нього під ногами. Але звідки він узявся, цей потяг? Наступна станція на південь ні нами наша, а звідти іще декілька годин не мало бути жодного експреса. Небо було вкрите важкими хмарами. Над землею стелився холодний туман листопадової опівночі. І все одно Марті мав би уже бачити головний ліхтар потяга, що мчав, але він на тільки гудіння, яке рвалося із чорної горлянки мороку. З дитинства, будучи пов'язаний із залізницею, Марті міг розпізнати голос – Будь-якого коли-небудь побудованого паротяга, Але подібного гудка він ніколи не чув. Це був не сигнал, а швидше крик загубленої душі. Мартін відійшов в бік. Потяг був уже зовсім близько. І раптом, раптом він побачив паротяг і вагони. Застогнали, заскриготіли гальма. І потяг зупинився незбагненно швидко зупинився. Колеса не були змащені, раз вони скреготали, як окаянні грішники у пеклі. Незабаром скреготіння завмерло і стихли з того негальм. Марті підняв очі і побачив, що потяг не вантажний, а пасажирський, величезний, чорний. Без жодного проблиску світла у будці машиніста або будь-де в довгій низці вагонів Мартін не зміг розгледіти жодних написів на вагонах, але був впевнений Це не потяг північно-західної дороги Ще більше, він впевнився в цьому, коли із переднього вагону ніякого спустилася якась фігура Щось дивне було у ході цієї людини вона, не мов, волокла одну ногу І ліхтар, який вона несла, теж був доволі дивний Цей ліхтар не горів, але коли людина підняла його і дмухнула Він миттєво спалахнув червоним світлом Не треба було бути членом залізничного братства Аби визнати дуже дивовижним такий спосіб запалювати ліхтарі коли постать наблизилася, Мартін побачив на ній кондукторський кашкет. Це його дещо заспокоїло, але тільки на мить. Він помітив, що кашкет сидить на голові зависоко, ніби зсередини його щось підпирало. Треба сказати, що Мартін вмів тримати себе у руках, і коли чоловік наблизився... Він посміхнувся йому і промовив. Доброго вечора, містере кондуктор. Добрий вечір, Мартіне. Звідки ви знаєте моє ім'я? Чоловік знизав плечима. А звідки ви знаєте, що я кондуктор, Мартина? Але ж ви і дійсно кондуктор. Для вас так. Але. «Людям на інших життєвих шляхах я можу поставати в зовсім інших виглядах. Подивилися б ви на мене, коли я з'являюся у Голлівуді?» Він посміхнувся і негайно пояснив. «Доводиться по роботі багато подорожувати». «А для чого ви приїхали сюди?» – запитав Мартін. «Я?» «Ви маєте знати відповідь на моє питання, Мартіне. Я приїхав тому, що потрібен вам. Сьогодні вночі я раптом виявив, що ви на краю загибелі, адже ви збиралися вступити до армії спасіння. Хіба ні?» «Ну, так», – погодився Мартін. «Не соромтеся». Помилятися властиво людям, як колись хтось одного разу сказав. Здається, це було надруковано у Reader's Digest. Ну, неважливо. Важливо інше. Я відчув, що я потрібен вам. Тому я і відхилився від свого основного шляху, аби зустрітися із вами. Для чого? Ну, ясно для чого. Аби запропонувати вам... Прокататися. Хіба не краще мандрувати потягом, аніж брести холодними вулицями за оркестром армії порятунку. Важко ногам кажуть, а ще ваше барабанним перетинкам. Щось мені не дуже хочеться їхати у вашому потязі, сер, зважаючи на те, де я зрештою опинюся. Так, так, так. Старі упередження зітхнув кондуктор. «Я гадаю, ви воліли б укласти угоду?» «Саме так», – погодився Мартін. «Ну, скажімо так, ви дещо відстали від життя. На жаль, я припинив укладати такі угоди. Скорочення припливу нових пасажирів не передбачається. То для чого тоді пропонувати комусь особливі умови?» «Ну...» Вочевидь, я вам потрібен, інакше ви не стали б робити гак, щоб зі мною зустрітися. Кондуктор знову зітхнув. Хе-хе, ви дійсно маєте рацію. Самоупевненість – це моя головна вада, мушу визнати. Але все ж таки не хочеться мені поступатися вами конкурентам, особливо після того, як я стільки років вважав вас уже своїм. Роздивляючись Мартіна, він помовчав. «Ну що ж, коли ви наполягаєте, то я готовий вислухати ваші умови». «Мої умови?» – перепитав Мартін. «Ну, що до мене, то мої умови вам відомі. Ви отримаєте все, що забажаєте». «Ага», – вимовив Мартін, «але, попереджаю». Я не допущу жодних трюків. Я задовільню будь-яке ваше бажання, але на ви мусите обіцяти, що сядете у мій потяг, коли прийде термін. А що, коли він ніколи не прийде? Ха -ха, прийде, Мартіна, прийде. А що, як я придумаю таке бажання, яке вбереже мене назавжди? Таких бажань бути не може. Не будьте таким впевненим. Ну, це вже моя турбота, сказав кондуктор. Що б ви не вигадали, знайте. Рано чи пізно я прийду по розплату, і тоді жодних фокусів в останню хвилину, жодних сен запізнілого каяття, жодних чарівних блондинок або вертких адвокатів, що стануть вас визволяти. «Я пропоную чесну угоду. Це означає, що ви отримаєте своє, а я – своє. Я чув, що ви обманюєте людей. Кажуть, що ви гірші за торговця вживаними автівками». «Що ви хочете сказати, Мартіне? «Прошу вибачення», – поспішно промовив Мартін, «але ж, здається, це факт, що вам не можна довіряти». Ну, готовий визнати. З іншого боку, ви, мабуть, вважаєте, що вигадали щось особливе, знайшли якусь лазівку? Так, причому таку, що мені й вогонь не страшний. Хе-хе. Вогонь не страшний дуже кумедно. Співрозмовник Мартіна розсміявся, але негайно стримав себе. «Ми витрачаємо дороцінний час, Мартіне. Давайте перейдемо до справи. Отже, що ви хочете від мене?» Мартін глибоко зітхнув. «Я хочу, щоб я міг зупинити час». «Зараз?» «Ні. Ні, поки що ні, і не для всіх. Я, звісно, розумію, що це неможливо. Але я хочу...» аби я міг зупинити час для себе. Один раз, у майбутньому. Щойно трапиться так, що я буду всім задоволений і щасливий. Я негайно зупиню час. Ось і вийде. Я збережу своє щастя назавжди. Цікаве бажання, задумливо промовив кондуктор. Мушу зізнатися, досі не чув нічого подібного. «А я, повірте мені, встиг наслухатися всіляких вигадок». Він глянув на Мартіна і раптом розплився у посмішці. «То ви добре обміркували своє бажання?» «Так, я виношую його вже не перший рік», – зізнався Мартін. Він кашлянув. «То як? Що ви на те скажете?» «Ну, тут немає нічого неможливого». Пробурмотів кондуктор. Якщо спиратися на ваше особисте відчуття часу. Так, я вважаю, це можна влаштувати. Але я маю на увазі, що час повинен зупинитися дійсно, не те, щоб тільки я це уявляв. Я розумію, розумію. І я це зроблю. Отже, ви згодні? А чому б ні? Я вам це вже раніше обіцяв. «Давайте руку!» Мартін завагався. «А буде дуже боляче. Я хочу сказати, я не люблю вигляду крові, а до того ж... Дорниці! Ви наслухалися бабських нісенітниць, і ми, голубчику, уже уклали угоду. Я хочу дещо вам в руку вкласти спосіб і засіб, аби ви здійснили своє бажання. Зрештою, звідки мені знати...» Коли саме ви вирішите скористатися нашою угодою, не можу ж я негайно кидати всі справи і мчати до вас. Краще зробити так, аби ви самі могли все вирішувати. Ви? Ви хочете дати мені стоп-кран часу? Ха, ха ха Ну, щось на кшталт того. Ось тільки вирішу, як буде зручніше. Кондуктор забарився і задумався. Ха. Придумав. Візьміть мій годинник. І він витяг із жилетної кишені срібний залізничний годинник. Відкривши кришку, він щось трохи переставив в механізмі. Мартін намагався встежити, що саме він робить, але пальці кондуктора рухалися надто моторно. Готово! посміхнувся кондуктор. Годинник наставлено, як треба. «Коли ви остаточно вирішите зупинити час, поверніть голівку заводу у зворотній бік до відмови, і тим самим ви спустите весь завод. Коли годинник стане, зупиниться час і для вас. Просто. Вірно?» І з цими словами кондуктор вклав годинник в руку Мартіна. «Юнак міцно стис годинник. Отже, це і все?» Абсолютно все. Але пам'ятайте, ви можете зупинити годинник тільки раз, тому ви маєте бути цілком впевнені, що хочете продовжити обрану мить. Я вас чесно попереджаю, не помиліться, роблячи вибір. Гаразд, посміхнувся Мартін. І якщо ви поводитеся у цій справі так чесно, то я теж буду чесний із вами. Ви, здається, дещо забули. Яку саме мить я вибору, це неважливо. Адже коли я зупиню час для себе, я вже не буду змінюватись. Мені не доведеться старіти, а якщо я не постарію, то й не помру. А якщо я ніколи не помру, мені не доведеться їхати у вашому потязі. Кондуктор відвернувся. Його плечі судомно тряслися. Він чи то сміявся... Чи то плакав. І це ви казали мені, що я гірший за торгівця вживаними автомобілями, З зчавленим голосом вимовив він. А тоді зник у тумані. Гудок паротяга нетерпляче гавкнув, і потяг відразу швидко пішов по рейках і, гуркочучи, зник у темряві. Мартін стояв, кліпав. Дивився на срібний годинник у своїй руці. Якби він не бачив його на власні очі, якби не торкався його пальцями і не відчував особливого запаху, котрий йшов від нього, він би подумав, що ця недавня сцена, потяг, кондуктор, угода, все це від початку і до кінця лишень плід його уяви. Але в нього був годинник. І запах... З котла паротяга, що відійшов. Особливий такий запах. Мартін принюхався. Він точно знав, на північно-західній залізниці не було паротягів, що опалювалися би смолою і сіркою. Щодо самої угоди, то в нього не виникло жодних сумнівів. О, що значить обміркувати питання від початку до кінця заздалегідь. Як багато дурнів бажали би багатства чи влади. Тато Мартіна, напевно, продав би душу за пляшку віскі. А от Мартін знав, він уклав набагато вигіднішу угоду. Вигіднішу? Ну, в всякому разі, безпечну. Все, що тепер йому потрібно зробити... Це вибрати мить Він поклав годинник у кишеню І знову покрокував шпалами Раніше в нього не було певної мети А тепер вона з'явилася Він хотів домогтися Миті щастя Молодий Мартін не був таким вже простаком Він чудово розумів Щастя – поняття відносне. Ступінь достатку і сам його характер змінюються разом із поворотами долі. Поки він був волоцюгою, його задовільняла подачка у вигляді теплої їжі, довга лава у парку або ж пляшка вина. Такі прості засоби не раз приносили йому хвилинне блаженство, але він знав, він розумів, що на світі є значно кращі речі. Мартін вирішив шукати їх. За два дні він був у Чикаго, у цьому гігантському місці. Цілком природя, що його потягло в бік західної Медісон стріт і там він зробив перші кроки, аби піднятися у житті. Він став міським волоцюгою, жебраком та злодюшкою. За тиждень він піднявся до такого рівня коли слово «щастя» почало означати для нього їжу у справжній харчівні, ліжко у справжній нічліжці і пляшку справжнього мускату. Одного вечора, повністю насолодившись усією цією розкішю, Мартін, перебуваючи на вершині сп'яніння, подумав, а чи не зупинити йому саме цю мить? Але в наступну хвилину він подумав про тих заможних людей, у яких тільки сьогодні він випросив милостиню. Так, це були статні люди, небозна якого розуму, але жилося їм добряче. Вони гарно вдягалися, мали гарні посади і роз'їжджали у хороших автівках. Їхнє щастя було іще більш сліпучим, ніж у нього. Вони обідали не в харчівнях, а в шикарних ресторанах. Вони спали в готелях на пружиних матрасах, і вони пили не мускат, а не розбавлене віскі. Розумні вони чи дурні, але життя у них було кращим, набагато кращим. Мартін торкнувся свого годинника, за якусь мить здолав спокусу обміняти його на ще одну пляшку мускату і лік спати із рішенням знайти роботу – і підвищити коефіцієнт свого щастя. Коли він прокинувся, його нудило. Але своє вчорашнє рішення він вирішив не полишати. Не пройшло й місяця, як Мартін вже працював у підрядника на південній стороні, де велося велике будівництво. Робота була важка і виснажлива. Він ненавидів свою працю, але